م صورت دی نزول کی په سال وتم دی پ د صورت شوانه ترتیب د صورتتونو کې وویتم دی صورت شووار کې نمې د ګرې د خیر او د ب خیررا چې خیرره چون کې الله دی داغینه مونږی ذکر کړي په سورۃ النمل کې وی دلیل ولوی برکات چې موږ الله ذکر وکړو چه په غیب وبانسو کوی الله او سلامتیاسو ورکوې و الله کوي او سلامتیه چې ګندرو الله رب العزت ورکوې داود سورۃ تم داذو خبرې وی نفی دی علم غیب چی پو پٹو اللہ نو بل پو پٹو پوئی گی نو نطالعہ بارکتو صدر کی او سلامتیہ آو ورکون کے سوکتے اللہ الله تعالیہ نو برسوک بارکتو شیو ورکولے و دی باندی خلاصت سورت و آخیات ذکر گئی اول نتر غیبیر قرآن بیال موسیٰ علیہ السلام اوز سلیمان علیہ السلام واقعہ پا دی ذکر کی چھے پاکٹو صوب پوئی الله موسیٰ علیہ السلام پاکٹو نو پوشوی دا امسان نو خبر اوگورا سلیمان پیغمبر اوز بلقید دا حال نو کل خبر چوالیت نمبر ایت پوری بیادا غین رسط دو واقعہ ذکر کی په دی مسئلہ چې سلامتی الله ورکی یو واقعہ سالیہ علیہ السلام او دی مواقعہ د لوت علیہ السلام د دې دوړو نتیجو ون یاد کی ذکر کوي د زیرستانو دوه واکيو نتیجا الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفى سلامتیاسو کور کوي او دا والونو دوه واکيو نتیجا ذکر کوي په 15 پیتم نمبر آیات کې قل یا الرحمن فی السماوات والارض الغیب الا الله رمایا شورینا یا نه یواسون فقلت بان یا الله قوی او ملائکہ نه ولټه انکار شروع کی تا اخرت نه انکار روانې زورنه او ير الاخرت او صورت په اخر کې بیا ترغیب ال قران امتیازات کې واقعې سليمان علی السلام داود هودود دي کی طاوتين تلقات القران وكتاب مبين اوونه ترغيب لقران دي دا ياتون قران او دې كتاب صاحب بيان دي کي هدايت او زيره د پار دي اماندارو اګه سان پاون دي کي مانځو ورتي دي كات او دې اخرت باندې يقين کي يقين اګه سان چې مانر او دې اخرت زي دي له عامل دي او ميا نسبت ده سزین اللہ تو که خلقتن او دی دی حیران هو اللہی کلزین ادادی آکسان چی دی لی دی بادا سزا او دیو دا آخرت کیون دیوی تانیان او یقین انتو خام خوا در کورشی تالا قرآن ده طرف ده حکمت والا ذات او پوینا ملدن حکیم نالیم ده طرف ده حکمت والا و ده پوی بادشان اولا واقعا او ګوران قران کې دا دوه مسلې دي په دې دو مسلو الله تعالی قرآن څخه لري دا سورته ذکر کړه کنه چې سلامتی الله ورکی فقېب باندې سپويږي اوله وا ګور او موسی عطا وا کې چې موسی خلوب چوتا یقینا ما مالیدل نور ساتي کوم درشرا م تا سولره دینا خبر دلاره بیا ور تا ستا لیت کې او شونه بالا نال کوم تاسو لرون دیش د ګرم شي یار کلا چراره نو دیا आवाज او ټوکړ شو د چې برکت چاوله شو د پاره چاکی شالپور کې یاري من فين نار من فی طلب النار برکت چاوله د پوه شو د پاره چاکی چې هغه چې کم دنو مو پطلب چاکی د نور کې आवाज او چاپیته دین دی و سبحان الله رب العالمین او پاک دی الله رب مخلوقاته او موسی اینو انا اللہو لذیذ العاقیم یقینن اللہ لذرور حکمت والا وحلق اصلاح اگر زرڑنگو رہ دی ہر کلائی چو میلے چې را چوزیدہ کاندہ جان لگا چوزان علی مار واللہ مدبران وعود دیچ کمنو شاکول کے ولم یعقیبرام خینو شو یا موسیٰ ای موسیٰ مجر اگا یقینن یاریگی زمادربار کی پیغمبران چلال پیغمبری و پریشیو زمادربار کی یاریگی نا ی پیغمبران نیري کې البته پیغمبران نه علاوه چې د نو خلک څخه کې ياريږي الا مخاغي کې چې څو او بیا بدل کې بدل اوسنبان بار سوې دای استثناء ده محفوظ نه لدي المرسلون بل غيرهم خائفون بلکې زین علاوه خلک څخه کې ياريږي الا ظلم مگر رسول جرذياتل کې او بیا بدل کې ني کې بزايده بادا به بخون که محروبان یعنی <تصفيق> استثناء من قطعه آده ایلا منظال ما خدا خبر جدا وارا چاہت زیادت کردی علاوه دا انبیاءونا او بیا بدل کی یعنی انبیاءو خوی یریگی یریگی نا خورسر بل قانون موارا چه دا انبیاءونا علاوه کم خلکی او اغییت کندنو گناه کردی و توبهو باسی نو اللہ و تو گناه سکه ما فقیدو پاقیم بیا یارا نیشتی بخون که محروبان او د نکلاځي شي جې وګبرې وانه فلکي داوګو د سټین به زګمارینا سره د نو موجزو فراوان تا وقامت اي یقین دې یو کومه فرمانا بار کلا چرغ دي تا رال دي تنه سميخارا نو دې دار جادو صاحب وجحدو بها انکارو کړ دې نا اوسته قرتان کو او یقین کړه بدي باه نفسو دې یعنی خبی پوشیو چه دا بلکل سده حق ده خو انکاریو کو ظلم و علوا دو وجد زیادینا او دو وجد ازدانو چدگرنو لنا خو گورا چه سرنگش و انجام نفسات گرو فلقضات اینا دوی مواقع چه آل ملغیب چه ده محسوک ته اللہ ده بلسوک چه کدن آل ملغیب نشتے صرف اللہ ده ملغیب او ګورو صلی الله علیه و سلم د میګل علوم الله خبر کو د خود خدونه خبر د بلقیس نوم تاو کی چوم داو او په اول کلاثناء یقین الورکد می داو د سليمان تا علم معلومه شو چایلم دې چیزه ځکه د پیغمبرانو مقام کی سياري علم یاري او ویل دې دروازه الحمدلله شو کرونی دی علاه دا الله را چې غواړی کړم هغه علاه کسي نیمه بادین مؤمنین وړېره د بنیاړو په ایمانداروباندی یانه مونږ له لیدو راغوم غواړی سلیمان داوود او میراث سلیمان د داوود پیغمبرونو خو میراث نه پاتې کیږي مراد ای لږی راستې کډمال میراث نه داوود علی السلام خو شو کوئی شلزام او شو کوئی ملزامی نو بیا به کړهول نه یا یاو آز سلیمانو لی بیا میراسو بیا نور و دا میراس د بودت ته و آرسل سلیمانو او دایل میراس ته او بی سلیمان ای خلقو منگا پویا گریشیو پو منطر دو مارغانو بانده منطقات په پو خبر دو مارغانو او را گریشیو دا مانگتاریو ضروری سیزو یاکینا داری خام خوافظ الخاران راجمکلو شلیمان لگ کری راجمکلو شلیمان لگ کری تولی په پیرانو د انسانانو د مار قانونا دې په شو یا ایستار کړې شو چې ټول سوفونس شي برابر شي تر دې پورې چې راالنده په یو کاندې میګانو باندې تریاړه وکي میګډیرو کار یو میګ یا میګای یا یو امام دی و میغو دمشې خلل سلطا چګړې میګی تاسو او داغه لختري او د یو کویګینا وګوره سليمان علی صلالو <اليسالت> سلام د ملګرو صفای میګی سګی بیانې چې سپوږی و هم دل کی خوګی دو پته نیو نه ریځاته نګی نو و هم لا 20 زګوی چې دا میګی وې چې سلام الله علیه صدق ردو کی چې دا خو را په ځای را میګی اضا خوشی اګنا په صحابو باندې سګی رات کی زګوی چې و هم لا 20 د سليمان د صحاب نو سليمان علیه السلام د صحابو لمن سګی پاکی نو خوشی اګن میګینم سری لاندې دي غې د کمونو د دزلم نسبت هغه سهاب کران مت کوي نوطبته مض کا خندون کې شو ممسکې شو خندیددون کې دناده دی نه د د ونا ودي چې دا وګوره خوحاله شو په قالان وبهې توفی را کو را چې د ق و کوم ستاار متغ چېګه د دمابانندې او زما مور پلار باندې او دا چې دوه کومه نیکامل چې ته به شي او د مګی مال را کلمې ربانه باندې په بنیاد نیکانو کې وي وتفقد الطيران او دوی کوم نور زیری واسته مارغانو تفقدو کو دا اشاره ده چې تفقد بکاله به ګرو چې سوقته او سوقو نشټره دا تفقد دي وتفقد الطيران هغه یو کته چې سوقه دګریو سوق غیر دګری واتفقدت ورا او وکټه چې کوم نارغان وی سشي دي مار رات نیو نو ملاچارګ دا وګنه خالي را زمونږ رئیسو کو ته ترکانول سوقو ته حدود او سوق ملاچارجه کو ته وي کان له غایبین یادې چې کوم نارمن له غایبین د غیر حاضرنا خارینا چې د کارغش او شوب زده چې قلوب کې چې د بنګیزه د او کوم ځنه غیر حاضر ورم ده دا سخته بړي مترووا او یا به چې کوم لاکم دلاهیا به را وړي اوزښه دلیل و را وړي چوله را روما نه دا په کارډ چې ملګري چې کمغا داې کانټول سااتلی شي فه ک سا غیرره سات تیر خو ډیر نه غیر سا تر خو ډیر لري مقالان وي ماللم توهدې ما راګیلکيدي اوغ سجانېدي را ګیل کړي او ګوره د ته ووي تا ته پتننی ما ته سر واجه کامن س می به یقین او را وړه م تااله را د سبان او خبر یقین خو دد مزای سنااشت مخامغ د مزاج د بنده پېژدي چې مسللیمانه السلام خو چاام دی که نه باچام دی نو یو پاتشایدسه کې د چېسللیمانه السلام له خبرې تسه کې دي غک یقیناً ما مندل دیا و خضا چه آغا بادشاہی کی بودی بانی دتا کورا دیران آشناخ کارا شوید تو پاکستان کې وقت نیتر کری گنا اینی وجد تمراتاً تم لکو دا چه کمدنو اینی وجد تمراتاً تم لکو یقیناً چه کمدنو ما مندل دیا و خضا مندل دیا و خضا تم لکو چه هغه آغا کې کی بودی سروبانی په فورون په لار لوی وی هم چاپ په چاپ چا په کولو وروښتما ووی کو سم وی مبارک په نو محکوم کوم د خزه راتوي تلم وروښتما په او دیا کل کل شین ولاعرش نعظیم اور کړه شوه دلارا چکنر اریوسس او دلرده ودلرده چکنر او چکن طاح لوی وجدتو اسور غصب له خبره ذکر کئ اوول مزاج ملکی خبره اوز مزاج نبوی خبره واجه تو عام من دې ډیر راو او سره دې ګروش ریکانو ني مونږ دې ډیر راو قان دې لراچ دې سجده کې دنوار بي الله نه او څه کړې دې شیطان ولونه دی بنک دې لرا دې دلار نه دې لار نه ومي دیول شیطان کې الله رضا تا چرا وباسي پټ راځو نه پاسوار نو سمګه کې او پیږي باغ باندې چټو یواره چرګره د مغیر دې په لاره واخته لولې راګلله ممسکی وکی دا ورا وڑا الله چې mixture করিলে په یادونه رب خاودار اوربدار پال مالکدار شلوې نووي وڅ سليمان عليه السلام خبر واحد نو قرائنونه وکړو مسلمان ذرو ا صدقتان ضد من الکاذبین ګور مونګه شاید رشتیا وای کھیتر چې کمنه درو کوین کونا عزت دی کتابي اضا اور چې کمنه د خدمت ماشداري فال کې اعلان وګورځي راځي تا سمته ولا نو بیا څنګه نو دینا نه فنزو نو جون چې سرا پس کې دی شریس ور اوړي خبره سکه حالات مولېيای ورمل خا تو ور دې هدهد لاړو دې ار څه بند کړیو پروشندار ور دن شو خاته ور په سينه وا نه ورځو مقاله کوي ایو الملا اے سردارانو فورا ګنډي বজاي او چکنده شورار خان او دې سملار خان او ټول سپرل پراطل کتاب کریم یقینا دا غردول شه ماده ذکرنه او هغه خاص عزتمن مور به مشره او ډېر په طریقې لیکل ده چې داو چې بکی شه ناو مين سليمان یقینا درج کمنو د سليمان طرف او یقینا بسم الله الرحمن الرحیم کوم دا الله چې مه ربانه مه ربانی کړي الله تعالی علیه کاز دې ګرم نزار موږ چت مګڼو په مبا باندې الله علیه وی علیه وی زګا ک سکندلو په نو ماته وکي کزو ان شاء الله تعالی ولله و صلی الله علی رسوله کی کن ذلکی بدر دی نو او راشی ماته ایماندار غاړه کی دي الله وی سردارانو جواب راکی مارا رب کار دواکی نیم ازو فسره کوم کې اوکار تر دې پورې تا سوګو ایو کې ناغی واتی منگیو خاندان د طاقت او خاندان د جنگ سخت یعنی خپله تابیداری اختار رکلا والم روی او اختیاص تا دے نو گورا چسما شورا که سو حکم که تو اڈیرو خیارو اگی وردوی ان الملوک ازاد قلو قریا باچان چکر ازن نشیو کلیتان و افسدیوان و لطار کې غیلارا بربادی کی و جالو عزت علیہ آز اللہ او کر زیزت من اسی زنگی زیز لیلا اگی یا شقطار په کار راځي او ساار باز لګول <سؤال> سانان بازیر لګول قذاله کپالون ټول د فیل نه او غا به کقطار باند ک ار به رازیي سرمه بځي قذا ل کالون قنهوا قله کالون 10 ز یا دا کار کوي لکه او قذاله ک فالون او ت خرندي کارسه کوي یاته د ز وي زکه ی فالون مزارې سر راړ سره راو چې په هر دور کې باچان دا چل س کې عزت منزلي ل کوي وقدار که فلون اذكرنګی کارچکنرای که مدارس ولای عزت کل علماء عزت کل نن چه کم عالم حق خبر کی هغه خلق نکینی ویژه د شګر ده د خلقو د نظر مسه کو فراو غردو خپل کی د خلقو په نظر کی ابل آب رده سره ویره پلان کی عالم ځونکو لیکو لوی حیثیتو ډیر لوی حیثیتو او ډیر جلوه حیثیتو او ټول خلقو مجید الرحمن الازاد وکړي په خو یو دا دا بس قسمت خبره د قسمت بي ټیکنو داغه او دغه څنګه مو هغه ته په افغانستان کې انوالو او بازي هغه ته د زغوشو په زغره د خلکو د سترګو حق ته سشو دا خبره دا وش خبره خلکو نظر نه کوي وجه کته سشو راو ورزيد نو دا با ځان کیداسي اغيدا سیاست چلے چې کم خلک داغینه چې ګمنه نو د دین ترقې کی او داغینه د دا مل سالمیه تقترې آغا چه خلکو په نظر و بنظر کسی که را گرزی، حق بودی، حق پرست د دی چاندی تانیزم، نخواڑی، و در خلق و بنظر که خط را گرزی. و که زالی که فالو دکرانگی کهی، و این مرسلتو ملیم یقیناً زا، لگون که مده سبان دی بیمیر جو المرسلون، چه سبان دی را و پسکیگی آغاز تازی، قاسدان تا را و دالای و لگران، سلیمان او ته تم بدوننی په مالن خطا څوماله مال ډیروي چې لګډاله راکو نو مال څه کوی ډیروي مال ته خلای کوم راکړنه ډیر ګوره اجازه نشته څا سره درکړې تاسو په ګوره ډاله خوشاله شي بس شي واپس ریته وتوع فرناتینم بجلو دین خامخادر بوله تاسو الله دیتلخرې شنوو تقدم مقابل دی له رضاوی او خامخرا وبو وا سندیله رض دینه زلیلا او دی بیا چې کوم نو او هم سوورون او دی کوی زلیلا قال يا ابن مال خبره استغوت لواور لو خود خود شریدا سے مشورہ وکړه نو سليمان اسلامی راضي کو راضي خوا ته معجزات خپل پیغمبرای خیمه چې لکاره اتلو سره زماده نور سره متاثر نشي د بنگلونا یا جکمنندو سروس پینو د دیند بادشاہه نو بصرا نشي چې د قوت نشي شي متاثر شي زګز نبی د د بوت په طوربان هغېته د هدایت دپارهغېته خبره کوم زه غلامان کوم نه خله کو د د مخکې ورته څخې مجزه نه مجزې د پا دامونتهخړه چې د هغې تخت په دلته را وړي چې کی ورارتکاره کې چې ستا حکومت ددي حکومت هیصسه شوه او ګې د را په حکومت تهویلکلسه شو ختم شو نه دا مجزه تخې چې هغه تخت په هغې راتونو مخکې مخکې سوک را وړي نو سردارانوکم. کم یو متا سکه یاد مینې یاد شه راغولي چې کومنه ده دیتات مخکې دینا چې راشي ما ده تا ودار یو سرکه چې پیری وې زغې راوړو مخکې دینا چې پاز د مجلس نه تر چې مجلس برخل شي کنه مجلس شي برخل شي مسار مجلس لوی 8 بجې 12 بجې چټی کیږي 12 بجو ده بهมารا وړي او ذو د غلام نو کوم راوړې وشم او او زموږ دې باندې خامخاتګم لنو مضبوط او اماندار لابطه نوم وکړو قال الذي عنده الکتاب دا دې ګمندنو سليمان علیه السلام دا وړي ورته او دې کې او اور رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کاوی پتیزه سورلو سشي راشي دا د دا خو د اسبابو غو انکار شولا که چې ته بذور څه کوي دا وړي چې معجزه شي خارښت زور خاراکول دې دي خاراکول دې نویار کا 628می کتاب 628می کتاب نو داګه دی دا دا جبرئیل علیہ السلام نه یا سلیمان علیہ السلام په خپل لالي قناتیږي زو راوړل تا ثالر راو دا مکه دی نا چراو ور دي تا تنزار چې برا ګوري داسي او شخکته ګوري مو سوي حاضر مار کله چملی د مست او او کاک او ولار چې کننه د وفا کی په اداره چې کننه د فضل د رب زمانه عظمیه کې مابا چاچ قادر کو نه کلندا قادر کو نظام دې چا څنگار کو نه یقین سما رب سما چي دوه غنيو بي پرا او سفيدات کریم عزت مند قال نووي سليمان عليه السلام نکيرو لارشا ناشنا کې دي لاته تخدي نن زورونو منګورو اتا ته دي شراز کې نور هدايت ومه یا اکیگی داو کسانا چه دایت نمومی یعنی چه پیزه نی اکی نی پیزه نی او بیا پویی کی چیدا موجزه داو کنا و موجزه با نی نی پویی گی دومرا تصرف پکیو موشو بیا راور لیمسو تصرف پکیم دا غیدی رات بونا مخی مخیصو شو او شو نفال ماجات محرکل چرال دا نورتوویلی شو اا کدار شو ایدار استا تا استا سا تا دا دا اغیوی لک نو پوه شو یو تی نه لالم تاګری شې د من قبل عامه کې را و خپل د مسلمانینو او موږ چې کومو یو منګی ایمان یعنی موږ د دین په وخت کې په حقانیت ده خط نه مو او د Dalai دراو په سکولونو نه څه شو یو په چې دا سره دنیا دار نه دی او د پیغمبر نه نو قدیم او چې دا نو نه موږ ایمان راوړل اوو دینالهم اراکرشیه منتالهم په پیران ماره باندې په خوا او کوم ایماندار اسلام روړونکو دا جگمره اختیاره واغنا دې به ایمان ولنه راوړو وصدا باندې کړې وادله راه بسيطه جنو چې دی بهارتو دلاله نه لاوا انانک ان قومین کافرین چې کومنه ده قوم کافرنا اوس وخت سليمان علیه السلام مګه پل سلطاناتم خې باج شاه وو بادشاہ الک پلی کان الک مالدار وو مالدارای زگه پڑھای قیل لها نوویل ویل دن دنه شش کم دنه نو اسره المانه تا دی بنگلی تور دنه ش نو چې ویلی دغه دی پی ګمارو کو چې دا وو چې کم دنه جوورد حوز دی لگا بازه طریقې زره جوړ کړو چې وګو په کیسواله چا پی وله زیات زړه ذکروی لګه وګو په کیسوی چا پی ایو کلا چې د حوزه نوو ښه فاټان تا کا یا اراده وکړه د برشي را کول د پاندو شهر دا پنده وو تدې او کو حکم دی ورته کې کوته کو ښه فاټان تا کا یا کین نو سره نو مرز پاندو ته دې دې دا خلکو از مشوره کړل سليمان علی السلام چې زو سره سکو ما وا د کومه پریانو د ریپ پاندو خو لوي لوسي پیختي سره سکه وا ن رسول الله علیه السلام میشخه دا څنګه چلې وګوره د دې لپاره وځي کومنه د وایژولو کوماو اول خپور معلومات کوماو دا کیسه د کوسلی دا هڅه کومنه یو لو پر سړې ومه دا چې نیکه بنی اسرائیل او يهوديان خپلم بندان خلق وایم بندان کړی قال انه سرم مراد سليمان علیه السلام ورتصرف خوده لا چې لګسن د شي شي په پړک دوکا جوسه دی وته ویل دي او به دا کشانتی دو نور پا پلک دو کشویو خدای دو تیویدی پا پلک دو کشویو دیوارتا از زکر غی اقرار کیچه اینی ظلم تو نفسی بس زنبو مزهر سو شویم دو کشویم مزهر دا نسو شو پاندشویو باسو پوشم پوشم اینو سرحنو مرد من قواری یاکین اندازی جا کننو یو مانای دا چرد خیستکلی هغه چې چکننو خیستکلی شوی من قواری دا دا ش قالت امي دي ورامي يقينا مازياته کړه خپل ځان سره او اسلام میرا ولد سره سليمان نه داړ دا, دا الله سره مخلوقات ورخه رسولنا درموه کله کېږي دوه مساله چې سلامتي او کې سوقته الله سلامتي او کې فقط څنګه لري ورخه رسولنا خام صالحا یا کیناند علی ګره کو سموځانو ته عزیز دې دی وروزه دی صالح علی السلام ان ابود دا جبندګي وکي یکه وازه الله فظام فرقه ان اقسمون مناسبه کړی دوړاله شو چې یو بر سره جګړه کوي نو ورتاو وقومه اول تاسو په تلوار غواړي بدایل را مخې ته توحید نا توحیدم نه منل غواځ غواړي ولې تاسو کوم نه بهر نه غواړي دا الله نه کېدې شربان نه راو کړې شي اور تو مين منګه بد پالنی او پتا سپر د ګنټا لرا واه واه لرا ج سرستاني اور تو استا سپر تو د الله سره د خپل ملت نه ګورې ده زانو شرمېږي بلک تاسو قوم عذاب کشوی یا آزمایلی شوی ازمیر در باندې کوله کیږي وکانه په مدینه ابو بخاریه کې نو قسان چې یو څلم زمره فساد کو چتابو وزان لیوړل در یو څه زونه تلات چرانه به کوبل کې او اسلام نه کولا په دې قسم نو د ګی چې خام غیوبر سره لوځه کړي چې خام خامبا شاکونی کو ګذبانه د سپوې هم لګو چې اپو نامو غیته نو یوبر سره قسم نو په لوځه کړي دا تړې چې ګندمو د ملک پر سادي دي او د زموږ د پلان نیک کاروم څخه یې خرابوي نو په دې باندې به سپیش په چا په څوک دا نو ب تن نه چېخام خا چې کمو تون کسممونړی که نه دا خام خام بشب خونی کو په زبانې او په کوروالو زبانې بیامونګوا لوللی دا هو واررض د ظه شاید نه مع کالي نو منګزن شوي چې کمو ځای د حال کته دته حالا ک د دته اویېو منږ ر شې قسم به ته ک چېمونږ کاررنې کې دای تبیرو ک تبیر ون تذبیر ک خللاسوو صالح علیہ السلام ما کرانم اشنا او دینو کوئی دل دیو غار کنا تجای جرگک بولا چو ورزو او دا غار بانیا و تکین بولا او خبر مطر نو گورا چسترانگشا انجان دمک کرده دی یکینا لاک کلمی دی لراکام دی لراکولو لاک فا تلک بیوتو هم نداو چی کمدناک بروند دی خواویاتون را پریوتون کی پانزرون گوران چسترانگشا انجان دمک کرده یاقی حالاک مکل دی لراو را کار دی ټولو ل را دا پورو دی چې ریتون کې د وجه د سلم د دی نه یا کن بې ک خ مخانه خلاص پاړه دا کوم چې پوهږي خلاص خلړ میوا کسان چیمانه را وړ او دی چې کممنو ان اودي ځان ب کوو خلاص مکلاه کسان چیمانه را وړی او ځانې بچ د شقنا دو موواقع لوته ل سلام ما سلام یاور بی وه او لوته ل سلام په و چې فل کاام ته تا دی بلی ته تا تا سګوری ایا تاسو راز له کانو ته په خواندلو سره لوبان اضافه د ناراونا بلکې تاسو فما کانه جواب قومین نن له چګندنه جواب دته مګر دا چوبا سی خپل کلینا لیکن دایسکه سان سان پاک پاک کئ خلاص مګذرا حال دغرا مګر بدید قذر نامین الغاوین انده د کلمو د یارا د پاتن پازاب کی او او ورو په دیبا نه ورا فصامتور المجرين سبد واناكار اور ودرولشو نن تیجه ددوال ددوال واکیا ته ورتووال الحمدلله سیګوتنا تقریر شوورل شو د خدبرز تقریر کنه الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصفا ولما عرفت الله سکے چې علم غیب د الله رضانو څخه بدهنوم دچاري د الله دې سلامت یا الله باندې الله دې کثانو باندې چې هر کوخړي والله الله خيرن ما شركون الله ورته یا شه دې چې کومني زداروله نه الله سرا اما شركون هم فر کسمه د ولار تلایل شروع شو په طریقې زورونه باندې دین لګتا پوسوکا چې دې تورو کارونه وال سوک منی الله منی نو بس اله او عبادت مستحق او قانون مستحق کوم سره سوکو غني الله ایا رسول دې پیدا کړې اسمانونو پوزمګه اورا وري بتا سبحان الله باران اور اوروله بتا سبحان باران قام بتنا بي هداه قضا تباجا راضر مکړي موږ په دې کې څنګه نه و باغي شي او باغونه تازه کېواله ما كان لكم نيشت اختیار تاسو دازي تاسو چې کوم نه راوټو کوي وونه دې اايا الىشت سر الله الله لا اله الا الله نيشت کنه چدا کارونه الله کوي الاهم سوت ته تعارف دي الله دې بلکې دې کوم یو حکم دي چې الله سره مور برابر وي ياوري نو دوین اي هغه ذات چې ګرځول دي چې کومه زما کټینګا او ګرځول دي په بیا دې کې نه ورونه او جال لوفر لار واسيا او غزلی دې له درانه درانه ورونه او جال به نه لبهره نه حاجزه او ګرځول پړدا ناشته دی الله سره د الله نه نشته کو زیاده دینه کوی ګنا امه ژوندونو سره ادا او هغه سوچیا قبلې بلنه مجبور دی از دو پریشان کار شراو غړي الله چې بصو او له دې کيته کلیز نه راوځل کوم کوله فالر توګور دې تاسو پات پس مګا ناشته دی الله سره د الله نه قري لمات ذکرون دیر کام شر د تاسو نصیحت کلي قام يديكم في ظلمات الور يا رسولي رواني تاسو رب ته روځو چې دلته انده کې وميرسلو ریا او سبره زيبازن مرا د پاره د زیري وړاندې مهربانه خلينا ويله الله ما الله اشهد ان لا سر الله انا تعال الله وما شركون بالا له اوچته الله داغنا شري صدر جوړي همي عبد الخلق ار اچي شروع کړل مخلوق لرا بیا واپس کيدي لرا اوا او سو و ما نو شوکت چې رزلدر کې تاسو راځو بارناو د کتنہ حیلام الله ائشتل اعلان سره د الله نه ورته و راوی دلیل فلک تاسو یې رښتینی متصرف او کار تاسو ته الله دې معلوم دېون شوته الله دې مقرورتو و لا اله رحمت السماوات والارض الغيب الا الله مې پوې یا رسول چې پاسمانو کې د اسماکو په یعنی په اړه کوی کې دې چې کاله وا دې پورته کړې شي یاره بیاولې نه مني مالک دار کېر موم بلکې راځه وشو دې راځه مشو دې لم دې پاخرهت کې تتا با پهالو پامل کو سراولې خبر دې یل دې پاخرهت کې بلکې دې بشک دې نه بلکې دې دې نه رواند وګورا اخرت نه مني کنه اوایا کسان سرکار کې دې دا کو نا ترابا آیا شو او کې دې شومنګا دې کم دنو او مشرازم موږ نوای موږ بیا وروفرت او تطریش راوسته لجو یا کادوئ نه اځان او ابا او نه شکهندو سره موږ سرا د دین موږ سرا زموږ مشراو سره بخوا ان ها ذا الا شاکیر الاولین نذام غرت سی په خوانو ورتو وایو غرت په ملکي نو وګورئ ترانګ شان جام نو مترمانو ولا تاذال ی غمک او دیوان ولا تكن فی سیقم انکرون او تسلی ورگی دباو دباو او موګيګا به څنګه کیږه دغه نشري پرېبونو جوړي دوی کله وو دا جوړه دبا کو تاسو رښتینی نه توه چې اکینان زر تاسو یا کو نا کې دی شي چې شي بالکل لګي دله په تاسو څخه کوله کی تاسو څخه باز لذي باز چې تاسو پتل غوار واړې خو الله مولا در کړنه چې اکین رب دی خامخا او د فضل له خلقبان نه خو زیاد د خلق نه کوي او اکینان رب دي خامخا پوریږي په چې پټي یې سنيږي دې او هغه باندې ځکار کوي او نشته دی او پروت نه باس ما کې مگر او دی په کتاب مبين پاغلو هغه له مافوس صاحب کې راشي دی قران الله رستقيږي ما یقیناندا قران کریم بيان کوي بني اسرائيل باندې بيان بني اسرائيل تا اکثرنږي ډیر ده نه شديده شک منپای کې استلاف کوي یقیناندا له هدايتو مه رباني اماندار الله یقین مستاو في سلوك دي تر میانځه فیصلا کو دې ترمیان دا خپل <سؤال> فیصلہ واو مریدی تخپل فیصلہ اوا والا رضور اور اوه ذات صورت کې دلمیغه مساله ونه العزیز الحکیم وي لوی العزیز العلیم وي فتوکل اللہ زاح پر الله تا یقینا تیځکمنو على الحق المبین پوه آپ صاحب باندې یا رسول <سؤال> تو بیان کوملې نونی پیمړو ته ورچا خپل <سؤال> ارواوري یې نکلاطوس مېل ماوتا یقینا تنې تا مړو تا مړو ته نا کافر پښان چا دي نمرو دي نمرو بالکل لاوري کافر ورن پاید نه کینې دي اور ادلو نه ناوري دل دي د دې دې دل دې دل ته چې بابا باندې ولاړ و تا چا ته له ماخته تا ته دې یې نکلاطوس مېل ماوتا یقینا وې دې یاد کې خدا وي چې نکته و تا ورولې نشي دې و تا اورولې دې نور لا ګرې سکي او تعالی دې خوشاله کته دا چې اورې دلغه چره به دا ورولل نه زی دې سبق نه و متاصول و وریدا خو دې څه و متاصول شو سگهي و وری سسوب څه خبرو کې نو بل وی سکي نو یو خبره کینو هغه اورې او بل سکي او نو چې او ول لږي نو اورېدل په خپل څه او نهږي او اور ول یوسړې نشي نو هغه غریبانن په دېځته وي ان کلا تسمن الموت یقینا تن شهر الموت ولا تسمن سمدوا ان شهر له کڼوت چا بیا دلته موایا چې کڼي چې دی کنه نو دی وتو تن شهر له نور ان ماي په خپل څه کې اذا اللهم فين کله چې واړو دې چا کوونکی او نشده قول رالان دوتا هنزل آغه تین دو گمراه نه لینا ناورایت مگر آغه چاته تا چیمان را وری پایتون دا اللہ بانیم مسلمان او دیدی غارکی خضر کی وید آغا کال کال اوز ده پیغمبر خبر خو بیا آوز ده دان بی خبر سکی منی چه غبر پتندیلی کی چه آزا کافرون آزا کافرون دادا دا قیامت دنو خویان و خدم وید آغا کال کال کالو او سامی د شی فیصل رضا په ری باندې نو راوږه باندې لا رہے او دا په اسم کنا چې خبره وکړي تا شان نن تاسو چې انسان خلک پیدا خلک کارو بیا تعالی یو کینو دایداه د سمبان یقین نکاو واه مشرک کلوا او باور کې چې موږ راځو په ګوډه هاري ویډلینا د راځو په ګوډه هاري او امت ته ټوله ډالا ممنداره چانه او کزو داتنا چې دو جنګنی زمنګا تنا فور غوږو زی ویصار حاتا دلی پوری ازا جاؤو چھلی راشد اللہ کو آتا اللہ دربار تیراولی قالانو اللہ کو توی اکل دب تم بیائی تی ایتاز در افزن کرنے لیو دنگا تناولم تخیط بیائی المان ایتاز در افزن کرنے لیو دنگا گرکنے پاغیبان علم یعنی غم نور اگر پھلی پہ علم کین پویدی پی نا ام بازا تو متعاملون یا تا سامل کاؤ و قول والے گن ثابت وشیف حس دغه دې دینه ظلم کړو نو بیا خبرې نکي نا د ګورني شیخ کینن ګزولمې د شپه په فرادج لري آرام کې لري کې اورغرو خانه یع کینن بلې کې خامخانې په پړدا کوم چې امام راوړي وایي موږ په خو نور او په رات چې کوي وارشي بيګل کې شپلېږي ففز یامن په سماوات نو وایي ریاسو کې بسوانو کې داسو کې بسما کړی إلا من شاء الله منشاءال الله مه سوجد الله خوخی معغ بنیېږي پهکوونه ته او دداخلین او دا ټول والله اج ذلیلات ووت جبال تا سر جا ده اویدې فګون را کړی ديله را غلاړ ټګ یت مرو م اودي بر روواني لکه روانې دودو وځ سن الله الذي چړخظله د هغه غذاات دوله د سون الله ژړا خدا الله او جوړو الله کار کاردا الله هغه ځکه مضبوط کړی دیار یوسي هغه الله خبردار هغه چې تاسو کوی منجاب الحسنہ چې چا له یو نیکی فلو خير منا ذرو الدين له غرض بينا دلور دینه غورو کړی شي قوم منخذ يومنا منن او دې یې یاري دې دغه راز نه وي بچ بچ پامن باندې قوم منجاب سیه او فلو خير منها دلور غرض دینه ی په دې نکاله <سؤال> وجهه نور الله غره بدل نشي ورکی ځکه ز توحید نه خشکه کېدل نشي فالا هو خير منه دل به غره د دین کېدو واجب په ځواب سيئه او چا چرونه ګنا فقب بوجو فنار نشکور وکړې چې پور کې بدل نشي در رکوتا سلو سزا نشي د رکوتا سلو مگر واجب تاسو عمل کو ان ما عمر نه نه بودا یقینا ما ته حکم کړی شوی دې د حکم کول کلی اغذا حرم هذا دليل وهيب ذکر گئی چھ کالا ال من اللہ دے او کلا سلامتی اور کے سوک تھے اللہ نے نزو عبادت تم سر داغو یو دا اللہ غلامی وکم یو غد قانون ساتھ او یو غد ما عبادت مستحب بل سکو ہر از البلدت اللذی حرمها چ اللہ نے عزت ورکڑے ولو کل شهادہ اللہ دی اختیار دیو سیز او ما ته ویل شی وی چې شنباز د غاړه کې خوندونکو نه شخصي کار شو اوس پنور ته بیان کن کوم دا نه ته ځاله حکومت دون څوکې سات چیرو ماته نو آن ازو ما ته ویل شی چې لو لंबा قران کوسب ملي کنه منی زبکل بیانوم او دا چې بیانوم به قران قلل قران امرم تل خدا فل علم ته تدبر القراني فونه تدا قينوا نفسي فتشلار مندا يقنلار دي او <سؤال> سوک ته فاتحونه توه چې اقینم زیمه تیرونکنا او کل الحمدلله نو سلامتیه الله ورکی او عالم دې سوکته واه توه الحمدلله درش د نور شه بدون خلایتهوم د چاري د الله دین کای تاسو خپل دلایل نو په دې او نه راستانه خبر دا غنا چتا سو کوي